Zsoldos Péter Az utolsó kísértés Első fejezet Amikor a földről a Tauceti második bolygójára küldött második űrhajó, az Anteusz valószínűleg soha ki nem deríthető okok miatt egész legénységével együtt felrobbant. Eltemettem az táblákat, amelyeket a gámán töltött, több mint három évtized alatt írtam. A feljegyzéseket azért készítettem, hogy ha nem érem meg az újabb földi űrhajó érkezését, mert én az elsővel, a vikingel kerültem erre a bolygóra, tájékoztassam az utánamja. Ám a táblák értelmüket vesztették, hiszen élő szóval mondhattam el mindent. Azután társaim elpusztultak, és én eltemettem a táblákat. Ne emlékeztessenek látható jelenlétükkel arra, hogy már soha többé nem lehet kapcsolatom egykori földi testvéreimmel. Én, Gregormán, egykori űrhajós geológus. Most már halálomig a délipart leghatalmasabb városának, Ávánának égből jött, Isten ura vagyok. Én parancsolok a délipart minden városának. A palotában pedig Enit az úrnő. Kinek népe egyszer majd lerombolja mindazt, amit én teremtettem? Mert tudom, tudom, elindulnak majd arról a távoli kontinensről a vöröshajóak, Enit testvérei. Tehát eltemettem azokat a táblákat, és velük együtt Gregor Ezt gondoltam akkor. Megfeledkezve arról, amit egyszer pedig már leírtam, hogy a sors az utolsó percünkig tartogathat meglepetést. Ez meg is történt, és most nem az a gondom, hogy azokat a régi táblákat ne találja meg senki, mert ha megtalálja, akkor mi történhet, hanem az, hogy ezeket az újakat, amelyeket soha nem akartam megírni, úgy rejtsem el, hogy egyszer, ha visszatérnek földi testvéreim, akkor megtalálják és elolvassák mert számukra fontos lehet. Persze, azt hiszem, ez elég naív nagy képűség. Az információ érdektelen, mert felhasználhatatlan. De ez majd csak a legvégső tanulság lesz. És nem lehet egy történetet a legvégén kezdeni. Akkor hát, hol kezdjem? Majdnem harminc évig éltem ugyanabban a városban Lubaltuval, a történetírás papjával, aki Habamu, a főistenség minden népének történetét megszámlálhatatlanul sok agyaktáblára rovatta. Ez volt életének egyetlen, szent, önként vállalt feladata, és bár a barátomnak nevezhettem és sok órát hallgattam csendes, suttogásba fulladó hangját, mert már nagyon öreg volt és fárasztotta a beszéd. Mégsem tanultam meg tőle a történetírás tudományát és művészetét. Így hát sokáig töprengtem, amíg erre a keserű, és talán nem is helyes felismerésre jutottam. Az öröm, a boldogság pillanatai elillannak, aranyló, ragyogó köddé olvadnak. Életünk igazi emlékei azok, amelyek, ha emlékezetünk akaratunktól független szeszélye a felszínre veti őket, bármikor képesek ugyanolyan fájdalmat okozni, mint amikor megéltük őket. Ezután már nem volt nehéz megtalálnom életem azon pontját, ahol hátralévő éveim minden keserűsége és szenvedése elkezdődött. Bár természetesen akkor még nem tudhattam, hogy ez az a pont. Annyira nem, hogy ma már nem emlékszem, hogy Erua, a tavasz és a szerelem istenője évszakának hányadik napján üzentértem Szumurri, hogy hajózzak a fekete forrásöblébe. Mind az tartalma, mind átadásának formája különös volt. Az pedig egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy hogyan került Szumurri és hat hajója a fekete forrásöblébe, Avanától keletre. Hiszen egy néhány nappal korábban nyugatra indult Girdinbe, az elhúnyt király Eziza utódjához, Ezigírhez, mert Ezigír, nem találok rá jobb szót, pimaszabb lett az elviselhetőnél. És ahogyan ezt leírtam, rögtön el is szégyeltem magam. Gregormán, nagyon-nagyon messze kerültél a földi gondolkodástól, erkölcstől. Ez ígér az egész déli part egyetlen független, és el kell ismerni, tehetséges királya. A többi városban Avana tanácsának céltudatos és eszközeiben csak a látszatra ügyelő mesterkedésének eredményeképpen, az abana gazdasági érdekeinek képviseletével megbízott felügyelő az igazi úr. Ábámú óvjon minket a helytartó szó használatától, mert az nem kívánatos, sőt, ellenséges érzületeket szülő kifejezés. A régi házak tagjai élükön természetesen a saját törvényeik szerint választott királlyal, békén élnek a palutájukban, olyan bőségben és gazdagságban, amilyet elődeik soha nem képzeltek, de egy mondatnyi beleszólásuk sem lehet saját városuk kormányzásába. Ugyanakkor ez a változás a palotai pompa költségei ellenére százszor kevesebbe kerül az avanai tanácsnak, mintha valódi hatalommal bíró királyokkal kellene húzakodnia. Amikor oly sok évvel ezelőtt, a földi demokrácia példájára, a nép akarata ellenére megteremtettem Avana tanácsát, nem gondoltam, hogy a jó indulatúnak tartott embereim Ilyen leleményes és könyörtelen élvezői lesznek a hatalomnak. De ezen már nem tudok változtatni. És a félelmem, amelyben embereim közül csak néhányan osztoznak velem, köztük szumorri, sajnos táplálja hatalomvágyukat. Rettegek Enit népének eljövetelétől. Ők kontinensük után Lalla fiainak nevezik magukat. És ezért minden percemben azon munkálkodom, hogy a déli part erejét, hatalmát növeljem. Így zárul be a kör, és ebbe bele kell nyugodnom. Nos, ezt próbálta, mármint a tanács által ideálisnak tartott egyensúlyt, ez ígér megbuntani két cselekedetével is. Nyomorúságos városa soha nem érdekelt volna engem, illetve Avana tanácsát, hanem az övék két olyan nyersanyag, amelyet máshonnan lehetetlen volt beszerezni. A salétrom és a szóda. Szóda nélkül az avanai olajfák terméséből nem készülhet szappan és üveg. Ezek gyártási titkát csak az avanai mesterek ismerik, és értékük az aranyéval vetekszik. Gazdaságunk fontos csereárui. Salitron nélkül pedig nincs lőpor. Már pedig az én egyetlen reményem, és az avanai tanács egyetlen esélye, csak a lőpor lehet a vöröshajúakkal szemben. Amit ők, erről enített többször alaposan kifaggattam, még nem fedeztek fel. Ezért a két áruért Girdin, illetve Eziza, akit az Anteus leszállása éppen úgy megjámborított, mint az összes többi ellenségemet, akik úgy érezték. Csak napok kérdése, hogy Avanát velem együtt mindörökre eltöröljék a föld színéről. Mindent megkapott, amire szüksége volt. Épületfát. Mert tisztességes fa nem nő azon a sivatagos vidéken. Sőt, az Avana hajóépítő műhelyeiben készített pompás hajókat, olajat, mert az sem termet nekik soha elég. Sózott marha húst, aranyat, amelynek már alig volt értéke számunkra, mert annyi volt a kincstárában, és a számokat sanyarú, kövesföldjei könnyebb művelésére. Azután Eziza meghalt. Örökösének, mert gyermektelen volt, ez írt jelölte. Akinek első dolga volt, hogy tisztelettel tudassa Avana tanácsával, a salétrom és a szóda árát a kétszeresére emeli. A tanács, mint az ököre a bögő csípéstől felhorkant. De én megpróbáltam lecsillapítani őket azzal, hogy Avana olyan mérhetetlenül gazdag, hogy ezt észre sem veszi." A vörös hajúaktól való félelmem miatt rettegtem a salétrom szállítmányok elmaradásától. De nem sokkal később gurru... A tenger és a hajózás istenének templomán keresztül eljutott hozzánk a hír, hogy ez ígér tárgyalásokat kezdett az északi és a déli part között fekvő Szigetország dis tejhatalmú urával, távapával, aki szerényen csupán a szigetek védelmezőjének címeztette magát, nem származván királyi családból. Ez nyomasztó volt ugyan. De hitelességében nem kételkedtünk, mert gurru papjai a hírvívői feladatot a matematika és a csillagászat fejlesztése mellett mindig tökéletesen és szava látták el. Diss még nem lábalt ki teljesen abból a szörnyű katasztrófából, amelybe szeretett tanítványom, Láskili döntötte azzal a tűzvészszel, amely egyetlen éjszaka elpusztította a fővárosát. De hajósai jobbak voltak az avanaiaknál, arról nem is beszélve, hogy azon a bizonyos éjszakán viszonylag kevés hajójuk veszett oda. Tavapa, és ez ígér esetleges szövetsége? Ez már több volt, mint egy bögő Valamit tenni kell, határozott a tanács. Kivételesen elfogadtam a meghívásukat a következő összejövetelükre. Ekkoriban ugyanis már minden időmet a gyógyításházában töltöttem. Ahol megítélésem szerint elmúlt évtizedeim leghasznosabb óráit éltem át, Dimmu, az öreg orvosfőpap két legtehetségesebb tanítványával, Gamatuval és Gidállal. Amolyan egyetemfélét szerveztünk, ahol Avana és a többi város legígéretesebb tehetségű fiataljainak a koponyájába igyekeztünk belecsepegtetni mindazt a természettudományos tájékozottságot, amelyet én valaha a földön kaptam. Ahogy ezt a mondatot leírtam, megint összeszorul a szívem. Az Anteusz katasztrófája az északi part hatalmas birodalmában, az Abanok fővárosában, Agdában váratlanul történt. Most már talán önzésnek tűnik, de a megelőző négy évben, amíg az Anteusz ábanában volt, Sosem jutott eszembe, hogy földi testvéreimet, akik annyi általam nem ismert tudás birtokában voltak, azzal terheljem, osszák meg velem, vagy rögzítsék valamilyen módon. Így nem csak ők vesztek el számomra, hanem az a tudás is, amelyel gazdagíthatták volna egyetemem tananyagát. Jó, reglubáltu... Kérlek, szellemed legyen velem, mert megint letértem a követendő svényről. Hiába, soha nem lesz belőlem jó történetíró. Tehát elmentem a tanács következő ülésére, és beleültem a díszes székbe, amely távol létemben, azaz az esetek többségében, üresen uralta a tróntermet. Abban hamar egyetértettünk, hogy nincs túl nagy baj. Pilagú! Ávána első hajósa, a pótolhatatlan barát és tanácsadó, Nomda Öccse, ahogy öregedett, közvényes ízületeivel egyre kevésbé bírta a tengert. Ezért határt nem ismerő mohóságával és energiájával a két hajóépítő műhely embereit sanyargatta. És mert a város gazdag volt, világú pedig kegyetlen hajcsár és hozzáértő hajós, Bárkáink minősége már elérte a diszben építettekét. A bárkák hadmozdulatainak összehangoltságát az avanát a tenger felől védelmező sziklafal tetején állva figyelte, és amikor a hajóhadat irányító Szumurri a kikötőbe visszatért, kevés jó szót kapott egykori mesterétől. Szumurri életének személyes tragédiája – hogy több mint két évtizede Pilagú legkedveltebb szórakozása tanítványának állandó gyötrése, pocskondiázása. Az öreg minden bizonyal érezte, hogy Sumorin nála is jobb hajós, és ezt képtelen volt elviselni. Szumorin azonban nem tudtam segíteni. Annak ellenére, hogy Pilagút viselkedéséért többször, igaz, négy szem közt legorombítottam, Szomorít pedig, amikor csak tehettem, nyilvánosan dícsértem, e két nagyszerű ember kapcsolatát lehetetlen volt megváltoztatnom. Vár talán akkor tettem volna igazán boldogtalanná mindkettőt, ha kibékítem őket. Abban a hajó hada számára tehát, Dis és Girdin egyesített flottája sem jelentett volna különösebb fenyegetést, ami pedig a szárazföldi haderőt illette. Én én má egykori veteránjait, és az ajjas cselvetéssel elveszejtett orcsú íjászait, Láskili fogta össze. Aki már a dis elleni támadás előtt kiérdemelte a kétes értékű, de találó, még egyszer vezércímet. Ezt azért kapta, mert embereinek minden mozdulatát addig ismételtette akár napokon át, amíg hajszálnyira nem egyeztek az ő elképzeléseivel. Körülbelül kétezren voltak, ötszáz íjász. A többi, a még inimmá módszereivel kiképzett, szükség esetén a kardját akár 15 lépésről dobva az ellenfél páncéljának legkisebb résébe hibátlanul beletaláló, bőrvértes gyalogos, akik a közelharcban még félelmetesebbek voltak. Ha valami elképzelhetetlen véletlen következtében, Szomorri a tengeren elkerüli a közeledő ellenséges hajóhadat, és az Istenek ármányának segítségével, akikben különben a tanács tagjai közül már elég kevesen hittek, Tabapa és Ezigír katonái képesek lettek volna partra szállni Avana kikötőjében. Kevés esélyük marad, hogy néhány percnél tovább láthassák Habamut, a napisten fényes ábrázatát. Így láttuk tehát a tanácsban egy váratlan támadás kimenetelét, ahol minden hal reményére az ellenségnek van szüksége, nem nekünk. Egy hosszabb háború kilátásai pedig még rosszabbak Girdin és disszámára. számára. Az Avanától keletre fekvő városok helyőrségei mind az Avanaihoz hasonló hadsereggel rendelkeztek. Élőkön az Avana gazdasági érdekeinek képviseletével megbízott felügyelő, vagyis a teljhatalmú helytartó állt, aki vagy Sumurri, vagy Láskili keze alatt nevelkedett. Végső diplomáciai műveltségét pedig Taliltól, az isteni úr, mint én, Gregormán első szolgájától kapta. Ezek a helyőrségek tehát úgy zúdultak volna Avana védelmére, akár a dühött méraj, amelynek kaptárát idegen merészeli bolygatni. Tehát így is, úgy is tökéletes megsemmisülés várt a támadóra, ebben is hamar megegyeztünk. És abban is, hogy ezt ezigírrel tapintatos formában közölni kell. Indítékaink itt sajnálatos módon különböztek. Én arra gondoltam hogy értelmetlen emberáldozatok nélkül kellene ezig írt erről meggyőzni. Úgy látszik, ez földi humanizmusom halvány, de nélkülözhetetlen emléke. A tanács viszont aggódott, hogy mindenfajta hadi készülődés, a termelés és a békés kereskedelem nyugalmát zavarná. Óvakodtam azonban attól, hogy ezt a morális különbséget elmagyarázzam a tanácsnak, mert már régen rájöttem a kegyetlen valóságra hogy amíg élek, csak egy célom lehet. Minél jobban felkészíteni őket, Lalla fiainak inváziójára. Mert ez bizonyosan bekövetkezik. Bár nagyon valószínű, és éppen ezért még nagyobb a felelősségem, hogy már nem az én életemben. Bocsássátok meg, hogy zavarosan írok, de a keserűség, amely, most már bizonyosan tudom, életem utolsó percéig elkísér, fegyelmezetlenné tesz. Más volt úgy írni, hogy csak a ti gondoltam. És más így, amikor nyomaszt az információ tartalma. Mert az információ felhasználhatóságában sem bízom. És azt sem tudom még, hogy hobá rejtsem ezeket az új táblákat, úgyhogy számotokra mégse maradjanak felfedezhetetlenek. Ezzel együtt, a végső információt nem választhatom el azoktól a csak az én személyemet érintő eseményektől, amelyek megelőzték. Mi lehet már akkor szumú rioz? Ez Ez a tanácshoz és a többiekhez, amikor ezeket olvassátok. Mégis abban a reményben írok, hogy elolvassátok. De a logika az életrendje. Legalábbis az egyetlen fogódzó, amelyet az ember talált ki, hogy az események kiismerhetetlen rendszertelenségét, amely bizonyosan létező, csak számunkra felismerhetetlen rend, a maga gondolkodására lefordítsa. És akkor mégis Szumorri útjával kell kezdenem. Mert a tanácssal rövid töprengés után úgy határoztunk, hogy Szumorri, az Egyesített Tengeri és Szárazföldi adag főparancsnoka, hat hajóval látogassa meg Ezigírt, hogy elbeszélgessem vele terbeinek lehetetlen voltáról. Hat hajó! Rajta Avana 240 válogatott embere, ezüstel befuttatott vaskardokkal, anná uniktól ellesett, soha nem hibázó íjakkal. Kell-e hatásosabb meggyőzés? Nagyon elégedettek voltunk ezzel a döntéssel. Én azért, mert reméltem, hogy ez igér nem teljesen őrült, és nem fog vérfolyni. A tanács pedig abban is bizonyos volt, hogy szomorri tekintélye aki csak az egész déli partnak, hatvároshajó hadának és hadseregének legfelsőbb hadura, képes lesz a szódáért és a salétromért követelt árat is mérsékelni. Esrá, a viharisten utolsó tombolása után szomorú, tehát elindult a hathajóval nyugatra, kördénbe. Ha nem is pazarlóan gazdag, de ez ígér fantáziáját talán a kellő irányba terelő, királyhoz méltó ajándékokkal megrakottam ment. Én pedig huszonvalahány nappal később, egy kora este a szobámban ültem, és tanácstalanul forgattam egy simára csiszolt, vékony birkabőrt. Már régóta ezt használtuk agyaktáblák helyett, ha a tartalmát nem tartottuk elég fontosnak ahhoz, hogy ellenálljon az idő pusztításának. A szorosan összetekert lapot szomóri pecsétnyomójának aranyláncával tekerték körbe, és rajta himbálódzott az pecsétnyomó is, bizonyítva, hogy az üzenetet valóban szomóri küldte. Ez szokatlan volt mert a főemberek soha nem váltak meg pecsétnyomójuktól. Elsősorban hiúságból, de a hamisítások, a visszaélések megelőzése is ezt az óvatosságot sugalta. A pecsétnyomó tehát az üzenet fontosságát bizonyította. Szomori tökéletesen írt és olvasott, ahogy a minden avanai, akit fiatalon emeltem főemberemmé. Az írásjelek szokatlan nagyságából és kissé szertelen rajzolatából azonban a főparancsnok idegességét gyanítottam. Az üzenetben ez állt. Isten Uram, reggel hajóz hozzám a fekete forrás öblébe. Egyetlen hajóval. A tenger biztonságos. Kapitányodnak gihátrit ajánlom, és kérlek, hogy levelemről és utat céljáról. Ha lehet, senki ne tudjon. Az úrnőt ne hozd magaddal. Nem kívánom elsorolni nektek, hogy amióta a gámán élek, hány lehetetlen helyzetet kellett elemeznem, hogy a helyes cselekvés módját megtaláljam. De ilyen kevés szóval ennyi rejtvényt még soha nem közöltek velem. Arról nem is beszélve, hogy már a levél hozzám juttatása is egészen különleges volt. Rendes körülmények között, ha valamelyik főemberem írásbeli üzenetet küldött, már pedig ez évente több százszor előfordult, az Talilnak, a palota belső emberének az írnokaihoz került. Ha Talil elég fontosnak tartotta, akkor személyesen hozta el nekem, hogy megbeszéljük. A fő emberem levelét hozó katona vagy hajós addig természetesen az írnokok termeiben várakozott, hogyha az üzenet nem elég világos számunkra, élő szóval egészíthesse ki, vagy feleljen kérdéseinkre. Ám ezúttal, alkonyatkor, Sumuri hat hajója közül valamelyik megközelítette a halott öbölbejáratát, és csónakot küldött a part felé. Az öböl ugyan több mint harminc éve újra él, de a régi név rajta ragadt. A csónakból valaki túlordította a hullámok hasogását, hogy az örtoronyból bocsássák le a kötél létrát, mert ez szumúri parancsa. A létrán felkapaszkodó hajús az őrtorony ügyeletes tisztjének a kezébe nyomta a tekercset, és csak annyit mondott, hogy egyedül az isteni úrnak adják át. Ez is szumúri parancsa. Azután lemászott a létrán, a csónak visszatért vele a hajóhoz, amely vitorlát bontva azonnal keletek fordult, és eltűnt a gyorsan közeledő éjszakában. Reménytelen lett volna utána küldeni akár a leggyorsabb hajunkat is, a sötétben nem találta volna meg. Miért nem akarta szumorri, hogy kikérdezhessem az üzenethozót? mert természetesen azonnal rájöttem, hogy ez volt a célja. Enit a vállamra támasztva, velem együtt olvasta el Sumuri levelét, és persze halálosan megsértődött azon, hogy az úrnőt ne hozd magaddal. Szentelen öntelt barbár, sziszegte. Nagyon bántott a barbár kifejezés. Ennit előtt csak az Abán nyelvből ismertem az ottani megfelelőjét. Ők neveztek így mindenkit, aki nem tartozott a legelőkelőbbek közé. Ennit pedig gyermekkorából hozta magával a szót, az óceánon túli kontinensről, lálláról, ahol született és nevelkedett, ahol ezt a bolygót nem Gámának, hanem Ládnak hívják. És ahonnan majd eljönnek, hogy leigázzák, Eltiporják a déli partot. Persze az északit, az abánokét is, akik ezt nem hajlandók tudomásul venni. Hogy merészel így üzenni neked, ilyeneket írni? Folytatta. Mikor leszel már végre, erős Gregor? Mikor élsz végre azzal a méltósággal és hatalommal, amely megillett téged? Amikor rátaláltam a vörös hajóak süllyedő hajójára, 15 éves volt, nyakig láb gyereklány. Azt hiszem, ezt írtam róla az eltemetett táblákon. Az üzenet olvasásakor 30 éves, sugárzó, csodálatos asszony. Életem gyönyörűsége. Vigasz, kárpótlás, a soha nem kívánt és csak kényszerűségből vállalt sorsért. Ami akkor döntetett el, amikor a viking orvosa, vál, azt mondta, hogy a szívem nem bírná ki a felszállás gyorsulását, és hogy csak halottként vietnének vissza a földre. Nem akarom megbántani vált, azt sem tudhatom meg már soha, éle még. Külön kérdés, hogy tizenkét és fél fényévnyi távolságban mit jelenthet, mi lehet az értéke az egyidejűségnek. De az a véleményem tévedett. Az eltelt több mint három évtized alatt jóval nagyobb terhelést kaptam a gámám, mint amennyi a felszállás első néhány percében ért volna. De nem érdemes ezen töprengeni. Ha a Sumuri azt írta, enit nélkül hajózzak a fekete forrásöblébe, oka volt rá. Soha nem kételkedtem a döntéseiben. Áván a napi tennivalóiban, a többi városhoz való kapcsolatunkban mindig egyetértettünk. És még emmél is szorosabban összefűzött a rögeszménk. A többi főemberem, ha tud róla, biztosan annak tartja. Szumorrit is neurotikussá tette a vöröshajúak inváziójától való félelem. Ne hogy kedves, simogattam meg Ennit haját. A napfényben és a mécsesek lángjánál áll egyformán ragyogó, enyhén hullámos, bronz színű sátrat, amelynek illatába burkolózva aludtam el minden este. Szumurri még soha nem kért tőlem olyasmit, aminek, de gyűlöli az én népemet, vágott a szavamba. És érzem engem is. Különben miért írta volna ezt? El akar téged választani tőlem. A leghatásosabbnak és a legkívánatosabbnak azt tartottam, hogy csókkal zárjam le felindulásta a reszkető száját. Ennit boldogan simult hozzám. A csók közben szokása szerint olyan hangot hallatott, amely valahol félúton volt a dorombolás és a sóhajtás között. Imádtam. Hány évem lehet még hátra? Öt? Tíz? Hagyjuk itt ezt az egészet. Boldoguljon a jövővel a tanács. Úgyis minden tudónak és minden hatónak tartja magát. Keressünk Enittel egy szigetet, vagy egy öblöt. És éljünk. De tudtam, hogy nincs ilyen sziget, vagy öböl. És azt is sejtettem. Jó néhány éve éreztem már enit apró, nem tudatos mondataiból, jelzéseiből, hogy szüksége van a hatalomra is. Én is kellek neki, de a hatalom is. A magányos élet egy szigeten nem érdekli. Erre igyekeztem nem gondolni, de tudtam, hogy így van. Ennit kibontakozott az ölelésemből. Közvetlen közelről bűvölőn nézett rám. Zöld szeme ellenállhatatlanul ragyogott. Vigyél magaddal, Gregor! suttogta. Reggel indulunk, este már újra itthon lehetünk. Ha pedig nem, akkor úgy alhatunk a fedélzeten egymás kezét fogva, mint amikor avannah hoztál. Öregszel, Gregor! gondoltam. Nem azért, mert Enitet ellenállhatatlannak tartod, hanem mert nő benned a gyanakvás. Ennitnek fontosabb, hogy az akarata érvényesüljön, mint a szerelmünk. Üzd el ezt a szörnyű érzést. 66 éves vagy. Persze fogalmat sem lehet, hogy valójában mennyi, mert a hibernálás éveinek értékét vál soha nem tudta pontosan kiszámolni. Itt a gámán pedig annyi minden történt veled, hogy az két évszázadra elosztva is sok. Ennit nagyjából 36 évvel fiatalabb nálad. A gyereked lehetne. Ezt mondtad numdának is, amikor először bíztatott tapintatosan, hogy Enit legyen az úrnő, mert méltó rá. Óvatosan lépke egy Gregor. De ne gondolj az óvatosságra, mert akkor biztosan hibázol. Értsd meg, Enit, Nem bánthatom meg szomorít, azzal, hogy nem teljesítem a kérését. Már is hibáztam. És szumóri megbánthat engem, csattant fel. Kicsoda szumóri hozzád és hozzám képest. Ez megint az időrend és nem a hatalom kérdése volt, és ezzel ismét ingobányos talajra tévedtem. Szumóri az emberi fejlődésnek körülbelül három ezer évvel korábbi lépcsőfokán állt, mint én. De enítés köztem is legalább ennek az egyharmada volt. Így kissé nehéz vitatkozni, egy hiúságában sértett, 30 éves istennővel. Szumori bizonyosan jót akar. Nem tudhatom, miért írta ezt. De hogy nem téged akart megbántani, tehát kettőnk közül Szumorit választod? Ez már penge volt. Vékony, éles penge a bordáim közé. nagyot sóhajtottam, és magamhoz szorítottam Enitet. Én a te szerelmedet választom, és ha Szumóri ezt írta, akkor az azért van, mert félt valamitől téged, és nem azért, mert el akar választani kettünket. Nem tudhattam, milyen prófétai mondat csúszott ki a számon itt szó nélkül kiment a szobából. Nehéz szívvel néztem utána. Később magamhoz hívattam Talilt. Többször végigolvasta a Szumurri sorait. Azután elmeregve bámult ki a keskeny, magas ablakon, a sziporkázó csillagok fényébe. Szumurri, egész életében hűszolgád volt, Isten uram! Nem értem, mi rejlik az üzenete mögött, de nem cselvetés, az bizonyos. Hajózz el reggel, gihátrival. Én pedig gondoskodom róla, hogy semmilyen kártékony szó beszéd ne legyen a városban. A leghihetőbb talán ez lenne. Isteni fenséged a tengeren kíván áldozni Eruának a tavasz nőjének, hogy még szorosabbra fonda barátságos Istenek Erúá és gurru kapcsolatát. A másik két, az évszakokat uraló istenséggel, Esrával és Nanurral, a gonosszal úgysem sokat tudunk kezdeni. Esrátomból legfőbb gyönyörűsége az örjöngő vihar és a villámlás. Nanur szikkasztó forrósága pedig maga a végzet majd minden esztendőben. De ha guru tenyerén áldozol eruámak, lágy szellőt adhat a neki szentelt évnegyedben is, hogy vitorlát bonthassanak hajóink, vagy fordítva. Gorró így továbbra is engedi, hogy Eruá idején is hajózhassunk. Rám bízhatod a templomok papjait, Isten Uram. Hábámú szolgái, sok más korábbi cselekedetük miatt, amelyeket fölösleges volna most elsorolni, már régen a kezemben vannak. Csak arra kérlek, napkelte előtt indulj. És mondj le a hivatalos búcsúztatásról. Gihatrit, én értesítem, most azonnal, ha kegyelemben elbocsátasz, hogy készítse fel a hajóját. Nem tudom, hogy holnap este visszatérhetek-e, mondtam. Egyáltalán semmit sem tudok. Ismerett szomorít, soha nem volt fontoskodó. Egyetlen szörnyű emlék kísért csupán. Szumorri hozta az első hajóval, láírból a járványt és inémmát. Akkor is üzent, igaz élő szóval, hogy Dimmu, akinek pedig nem volt illő parancsolgatni, azonnal jöjjön a kikötőbe. És most is. Talila fejét ingatta. Nem hiszem, Isten uram, hogy most ez ismétlődne meg. Akkor Szumori kereken megírta volna, hogy ismeretlen betegség támadta meg a legénységét, és segítséget kér. De akkor meg nem téged, hanem Gamatut vagy Gidált hívta volna, vagy mindkettőt. Szumori, nem mostoba. Inkább arra gondolok, hogy valami olyan ismeret birtokába jutott, amiről, Isteni Uram, először téged, és csak téged akar tájékoztatni. Hogy te döntsd el, Isteni Uram! hogy amit neked elmond, eljuthat-e Avana lakóinak a fülébe. Azért ajánlotta a hajót kapitányának gihátrit is, mert Gihatri nem csak kiváló hajós, de Sumori legbizalmasabb embere, aki szemrebben és nélkül engedelmeskedik minden parancsának. Tehát Sumori valamit titkol, de nem előled, hanem Avana népe elől. Azt is sejtem, hogy szomorri viselkedésének semmi köze ahhoz, amit Girdimben végzett. Ha támadástól vagy háborútól tartana, akkor most ittől nem ellettem, és a részleteket sorolná. Vagy Girdimben, vagy hazafelé történt valami, ami arra kényszerítette, hogy a fekete forrás öblébe hívjon téged. Ha józzel hajnalban nyugodtan, Isteni Uram! Ki, és ki, hűségesen megőrizzük neked a várost. Köszönöm szavaidat, Talil. Távoz békével. Találtam, és a palota szertartás rendje szerint mélységesen elítélendő, tiltott mozdulattal átkaroltam a vállát. Megengedhettem magamnak, mert kettesben voltunk. Amíg ilyen társam van, mint te. Talil őszintén zavarba jött, és széttárta a karját. – Méltatlan alatt valód vagyok csupán, isteni uram, bár példaképem a felejthetetlen emlékő Nunda utódjává tettél. – A rabszolgaságból emeltél magadhoz, és ezt életem egyetlen pillanatában sem felejtem el. Elhallgatott, azután különös pillantással nézett rám. – Nem járvány miatt hív szomorri, ezt bizonyosnak tartom. Bár lehet, hogy ez rosszabb, mintha a népét fertőzné meg valami. Újra elakadt. Nem kellett volna ezt mondanom. Bocsáss meg, Isten, uram. De valami aggaszt. És ebben az aggodalomban az a legrosszabb, hogy nem találok rá magyarázatot. Kétségbe esetten kereste a pillantásomat. Felejtsd el a szavaimat, Isten Uram! Ostobaság volt erről beszélnem, amikor a legfontosabb a te lelked nyugalma. Hajnalban a kikötőben leszek. Mélyen meghajolt, amit egyébként soha nem követeltem tőle, és amit már régen nem is gyakorolt. És kiátrált a szobából. Amikor a hálófülkébe fülkébe léptem, Ennyit már aludt. A széles heverőn az helyemtől elfordulva feküdt, és a vékony takaró alatt testének tartása, minden porcikája azt sugározta. Nem békültem ki, de kibékíthetsz. Undorodtam magamtól, mert arra gondoltam, hogy a kibékítés ennit újabb győzelme lenne. Soha nem érdekelt a hatalom, csak a felelősség nyomasztott, és tett akaratom ellenére határozott el. Ennek a népnek kell, akik magukat a tengerfiainak nevezik, minden cselekedetemmel a felemelkedését szolgálnom. És enit ebben a kényszerű sorsban, sziget. Sziget. Bár nem kíván az lenni.